Surah ayat 1 ayat 44. Surah ayat 1 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim tadarus pimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Sebelum kita pada materi, kami buka dengan membaca surah Al-Fatiha. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین Bismillahirrahmanirrahim Allahummaftah alaina kitabaka sura alaina min huzain bi rahmatika ya arhamar Allahumma nawwir qulubana bi nuril kama ka ma nawwart al arda bi badan abada bi rahmatika ya arhamar Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah Allahumma zaakirna min hubana nasina Wa 'allimna min huma jahillan warzuqna tilawah wa tahu ana al-lail wa ana annaha waj'alhu lana hujjata ya rabb al-'alamin ya 'allamal ghuyuba la yabuduhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim bikuntahsin begini surah ke ya fasim ini ayat 64 Sebelum kita kemateri, pasti setiap orang memiliki permasalahan. Permasalahan hidup, permasalahan keluarga, permasalahan ini dan itu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat setiap permasalahan berganti dengan solusi. Ya. Ada jalan keluar. Begitu juga untuk ibu dan bapak yang tengah sakit. mudah-mudahan Semoga Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kesabaran. Karena orang yang sakit itu sabar, maka dosa-dosanya diangkat. Kita sama-sama... Baca surat al-Fatiha. Al-Fatiha. Amin. Subhanallah. Min al-Shay'ab al-Rajim. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmanir-Rahim. Malaikatul Middin. Iya kanagudai. Iya kanastayin. Ihtidal suratul Istiqamah. Suratul Ladinah. Amtalihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabb Yafuli. Amin. Kita yakin dengan hanya meminta kepada Allah Berdoa Kemudian kita berikhtiar sesama manusia InsyaAllah apapun yang ada dalam diri kita Penyakit apa InsyaAllah Allah akan angkat akan Paling tidak setiap permasalahan yang tengah kita hadapi Allah akan memberikan jalan keluarnya Selama kita mau meminta kepadanya Kepada Allah tentu Dan berusaha berikhtiar diantara kita Sesama manusia Banyak yang sudah Alhamdulillah ya Karena menyadari wah Quran ini syifa obat, gitu. Ya, kita bagaimana bisa Quran ini jadi obat kalau kita Quran itu tidak pernah dibaca. Bagaimana Quran ini bisa menjadi obat kalau kita tidak mengerti isinya Al Quran. Nah ini maka dikatakan Al Quran itu obat, ya. Karena dalam Al Quran banyak rumus-rumus, banyak apa resep-resep bagaimana menjadi resep orang baik, orang benar, orang selamat, orang diampuni dan segala itu dalam Quran nanti kita dalam teori hentakan coba kita lihat ya. ada yang minta musamilnya surat musamilnya diterjemahkan nanti kita lihat ya kita teruskan dulu taksinya uh, surah ketiga ayat ke enam puluh namun sebelumnya pelajaran terjun nah, ibu Erni mendapatkan USB-nya sudah keterima ya atau untuk, untuk uh, resume ringkasan yang sudah direvisi dan apa saja yang sudah ibu kerjakan perlu dimasukkan ke USB saya karena cukup besar itu 4 MB ya cukup besar Banyak jamaah yang sudah minta Walaupun untuk Tanya jawab belum saya ring, apa hmm, Koreksi secara utuh <tuh> Tapi untuk ringkasan Dan beberapa materi sudah uh, Saya koreksi Dan mudah-mudahan yang Kemarin yang ada waktunya Waktunya tolong dihilangkan ya Timing waktunya itu hmm, Bagus jadi cuman itu kecepatan 2 menit 2 detik ya. Dan detiknya dihilangkan Tuh. mudah sebenarnya cuman rumusnya saya lupa itu menghilangkan tay, tinggal buku, lihat buku lagi. baik di, di pertanyaan ini e, ini anda nanti muncul pertanyaan apa itu mad asli? Gitu. apa yang dimaksud dengan mad asli? mad asli mad asli ini, ialah baris berdiri adanya di huruf hamzah ya ini Mad asli ialah baris berdiri adanya ini masih revisi yang lama nih bu Erni oh ini mad asli ialah baris berdiri adanya selain ya selain ini selain ketinggalan selain di huruf hamzah dan hadomir sama dengan matobi ini selainnya ketinggalan nih, yang lama nih bu bukan yang baru nih jadi mad asli ialah baris berdiri adanya selain di huruf hamzah dan hadomir sama seperti matobi II hanya kalau di matobi II ada pemanjangnya Berbaris fatha dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan wa mati. Kalau mad asli ada baris berdiri aja di huruf itu, selain di alif dan di hada, hada, hadomir ya, hadomir tadi hanya itu. Eh, tetapi kalau kita cermati di cetakan tulang tengah sama. Coba aja. Setiap huruf berbaris fatha setelah fatha itu nanti ada alif kecil. Setelah huruf berbaris kasroh setelah kasroh itu ada ia. Setelah huruf berbalis doma, nah di situ ada ada doma terbalik ya, Se ada doma terbalik. Jadi sama sebenarnya ya. Makanya dikatakan matobi mad asli itu itu juga panjangnya dua harokat. Tapi di cetakan Indonesia dikenalnya lebih mudah itu untuk kita. Tapi untuk yang biasa uh, makin cetakan Timur Tengah juga mudah, sama aja. Tergantung kebiasaan mempergunakan cetakan. Jadi Uh, kata Pak Sugeng saya masanon pakai cetakan Timur Tengah betul karena tulisannya bagus tulisannya apa tidak numpuk. Nah ini kalau ibu dan bapak memiliki Quran terjemah perkata atau Quran berwarna itu tulisannya sama ramping gitu ya tidak numpuk. Nah Tetapi cetakan uh, apa kalau uh, terjemah perkata dan Quran berwarna itu dia di situ uh, mempergunakan kaidah kaidah Indonesia yaitu cetakan Indonesia itu baris berdiri kalau cetakan timur tengah kan kalau yang gak paham susah e, fatal salahnya di atas waw itu kalau yang panjang cetakan timur tengah kosong gak ada gak ada sukunnya kalau yang pendek justru ada ada ada buletannya itu di e, cetakan Indonesia kalau panjang itu di atas waw ada bulet ada sukun tapi kalau gak panjang di atas wawnya tidak ada buletnya itu kan fatal ya perbedaannya sedikit tapi cukup lumayan itu Fatal salahnya Kemudian Muncul pertanyaan apa itu mad badal nah, Mad badal ialah Baris berdiri adanya di hamzah Yang adanya di awal umumnya Kalau di tengah itu Sibhul badal ya kayak itu. Mad artinya panjang Badal artinya pengganti Yaitu berkumpulnya mad dengan hamzah Dalam kalimat Tapi posisi hamzah lebih dahulu Dari huruf mad Atau huruf bad didahuli oleh hamzah cara membacanya dibaca dua harokat atau satu alif sama seperti matobi isal seperti mad asli sama seperti mad silah qasirah lihat halaman 39 nomor 4 itu ini ya Bu Erni <tuh> itu dulu ya nanti eh, resume yang sudah Ibu revisi nanti mohon dikasih untuk diperbanyak karena banyak jamaah yang minta enak kok belajar pakai buku pinter. Sama seperti halnya enaknya kita belajar terjemah per kata, karena di bawahnya ada ada contekannya, begitu. Kalau harus mencari kamus, makelamaan. Tapi untuk yang baru belajar di pesantren jangan pakai ginian, gitu ya. Ini kan untuk kita aja. Baik. <tuh> Dilihat ayat ke-64-nya ya. Ini, yang mau pulang ke Jawa, nunggu selesai dulu rekaman. Sudah ada di komputer tu ibu, tapi ada mengeditnya belum selesai nih ibu ya. Jadi kalau ibu mau pulang, pulang dulu nanti kasih alamat, dikirim lewat pos kali ibu ya. Ini saya juga agak kurang sehat gitu ya, seperti ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kareem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل katakanlah قل يا أهل الكتابي تعالو إلى kalimatin سوائم بيننا و بينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا al Min Dunillah Fa'i Tawallahu Fa'qul Wa shahadu Bi'anna Muslimun Ini kenapa ahli kitab itu Apa Mesrik orang mesrik itu ahli kitab Tidak termasuk dalam itu dalam Tafsirnya Coba dia nanti dibaca Tafsir Quraishihab atau tafsir Ibnu Qasir jadi ahli kitab yang dimaksud eh, apa eh, orang-orang musyrik itu selain ahli kitab. Kerana ahli kitab itu Yahudi dan Nasir menerima kitab. Makanya diingat, diajak. Sama kan. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasir ini sama seperti orang Islam. Itu awal-awalnya. Cuma mereka yang merubah kitab-kitab mereka. Nah inilah. Gitu. Cuma kita berpikir apakah mereka masih tetap ahli kitab yang seperti dulu. Padahal mereka sudah imannya sudah berubah. Nah ini. Itu e, muncul perdebatan Makanya saat seorang laki-laki muslim e, Nikah dengan mm, e, Nasrani Ada yang membolehkan ada yang enggak Karena konteksnya ahli kitab Yang membolehkan itu kan masih ahli kitab Yang keberatan iya ahli kitab Tapi ahli kitabnya sudah melenceng dari akidahnya Itu, itu ya Nanti e, kita bahas dalam e, perspektif e, khusus Tentang ahli kitab Nah ini Kul, katakanlah ya ahl ya ahlul kitab wahai ahlul kitab ta'alau, ta'al ta'al ke kesini. marilah ila kalimah kepada satu kalimah sawa'in bainana waib, wa bain ya sawa'in bainana wa bainakum marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dan antara kalian kan sama awalnya apa an na'budu illallah bahwa tidaklah kita menyembah hanya saja ibadah kita, ibadahnya hanya kepada Allah. Walan ushrikabihi syiah dan tidak kita menyekutukan dengannya, dengan segala sesuatu. Ya, syai'a sesuatu. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ya. Allah punya anak, Allah punya uh, istri. Nah ini tidak boleh. Walan ushrikabihi syiah dan tidak kita menyekutukan dengannya, syai'a sesuatu. Walayat tak kira ba'aduna ba'adah dan tidak menjadikan sebagian kita sebagian yang lain. Arbaba Tuhan. Jadi jangan menuhankan manusia. Kita Lindunilah dari selain Allah. Hanya Allah Rob Robbi wa robbukum. Robbana, bana amanuna. Wa laikum alamalukum. Begini tu. Fa intawallo maka jika kalian berpaling. Nah, mereka kalian nyeta ya, walau mereka bervali orang Yahudi dan Nasrani ini itu fakulu maka katakanlah ya ishadu, saksikanlah Bi'anna anna bahwa kami muslimin orang-orang yang berserah diri orang orang yang muslim menyerahkan diri kalau sudah diajak enggak mau ya sudah nih ini kan dakwahnya Rasulullah kan tadi sudah ini ada hubungannya dengan kisah Maryam ini tadi ya Siti Maryam Mary Isa Nah ini diajak untuk satu akidah, hanya rob kepada Allah saja, Rasulullah, sebagai Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, wahai, wahai ahli kitab, ini kepada ahli kitab, Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Masa sih manusia dibilang Tuhan? Nah ini tidak menjadikan satu dengan yang lain sebagai Tuhan. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Sudah, kalau sudah diajak mereka tidak memerangi, ya sudah. Tapi kalau mereka konfrontasi, kita tidak boleh tinggal diam. Itulah Islam. Buku-buku Orientalis kan menyatakan bahawa Islam ini agama perang, agama pedang. Tidak, tidak demikian. Islam itu di apa disebarkan secara damai. Kalaupun menghunuskan pedang itu karena mereka melawan, itu karena mereka memerangi kita. Nah Ini. Ya ahal kitab, wahai ahal kitab, lima tuhajuna. Mengapa kalian membantah, bantah? Fi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim, walaupun silat itu Taurat dan tidak diturunkan Taurat, al-Injil dan Injil, Illah membaikih, melainkan dari eh, ya, dari sesudahnya. Apa latar? apakah tidak kalian berakal? Tu ya, wahai ahli kita, mengapa kamu berbantah-bantahan? Maksudnya apa? Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Nabi Ibrahim alayhi salam itu dari golongannya. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahawa Nabi Ibrahim itu datang sebelum mereka. Itu ngaku-ngaku kan. Itu Bukan punya orang Islam. Bukan punya punya Muhammad. Tapi Ibrahim itu punya Yahudi dan Nasrani itu. Ngaku-ngaku. ya. Wahai ahli kita, mengapa kamu berbantah-bantahan dengan Nabi Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, setelah Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? apala yakilun itu afala ta'kilun di sini kalau huwa yakilun kalau anta anta antuma antum antum ta'kiluna mereka itu ya ayat 65 ya kita baca nanti ibu dan bapak bisa meneruskan mudah kok ada terjemah perkataannya di bawahnya enggak jelas lihat ke tafsir terjemahannya terjemahan enggak jelas suka ada footnote catatan kaki di bawahnya enggak jelas lagi nanti kita beli tafsirnya Mencil ya, perlahan itu ayat 65. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi ibrahim wa ma azilat tauroh. وَمَا أُنْزِلَتِ orang وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ yang menurunkan Al-Quran itu bukan dari sekadar sekali, tetapi dari Fima lakum bihi ilmu Falima tuhajuna Fima laysa lakum Fima laysa lakum bihi ilmu Okap isarah ya Ilmu Ilmu Ilmu Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasradiya wala kin kana hanifan muslima. Wa ma kana Ya, Yahudi dan Nasrani berebut Ibrahim itu milikku Milik orang Yahudi Milik orang Nasrani Dikatakan di ayat ini Maka nanti Bukanlah keadaan Ibrahim itu Orang Yahudi Walah Nasranian Dan bukan juga orang Nasrani Walakin akan tetapi Karena adalah Nabi Ibrahim itu Hanifah Seorang yang lurus Muslimah Orang yang berserah diri Orang yang Muslim Begitu wa makanah dan tidak ada tidak lain minal musyrikin dan bukanlah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah bukan ini. kemudian ini awal-awal dibentuknya tempat ibadah ya masjid inna aulan nasi bi ibrahim al ladzina Tebagoh waha dzan Nabi walazina amnu. Wallahu alayyul mu'minin. Ini ya. Dan sesungguhnya paling dekat, paling pertama. Inna au lanas dekat manusia. Ya. Uh, orang dengan dengan Ibrahim. Lalu lada bagi orang-orang yang mereka mengikuti wahada dan ini. An Nabi ya An Nabi, wali na'amanu dan orang-orang yang mereka beriman. W Allah wali dan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Tahu ya, paham tapi belum paham betul. Kita lihat terjemah Departemen Agama. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim bukan Yahudi dan dan Nasrani ialah orang yang mengikutinya. Siapa saja yang mengikutinya sesuai dengan syariat Allah. Siapa dan dan Nabi ini adalah Nabi Muhammad. Itulah yang yang sesuai dengan pengikut ya. Nabi Ibrahim. Siapa lagi selain Nabi Muhammad dan orang yang beriman? Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani beriman, mereka jadi sama. ya. Ini Jadi bukan Yahudi dan Nasrani, tapi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang Islam Muslim. Gitu. Ayat 69-nya, Wanjam, dah tanya ke pok masuk. Wanjam, po infatumin ahli alkitabilau yubillunakum, wma yubillun illa anfusahum wma yashaurun. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi wa wa'atun tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kamu ingkar? Kenapa kamu kafir dengan ayat-ayat Allah? Pernahal kalian menyaksikan turunnya. inilah, itu ya orang-orang ahli kitab seperti itu. Yahudi dan Nasrani. Ya ahli kitabi lima talbisuna al-haqqa bil-batili Watakhtumuna al-haqqa Watakhtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun ta Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil? Watakhtumuna dan kalian menyembunyikannya al-haq yang haq Kuantun taklamun sedang kalian mengetahui ini ya yaitu Quran kitab kitab Torah injilnya kenapa di di, di apa dirobah-robah jelas Allah Rob Nabi Muhammad akan ada akan turun tapi kenapa dirobah-robah naik ini gitu ya jawabannya jadi Quran, hanya Quranlah yang terpelihara hingga akhir zaman kitab-kitab yang lain diroba oleh pendeta-pendeta mereka. Baik, untuk belajar tahsin, belajar rukiyah, hentakan, yes. kita sudah berganti ke ayat mudah sir, ya. Kita tutup al-bakurahnya langsung ke halaman 574. Ini, ini ini Rasulullah diingatkan tentang sholat malam ya, Qiyamul Lail. Ini kemarin-kemarin bacaannya sudah ya, hentakannya ada yang minta terjemah perkatanya. Sebetulnya ibu dan bapak sudah bisa baca sendiri ya, <tuh> mudah kok. Ini surah ke, uh, al muzammil Surah ke-73 ya. al muzammil Z. Kita lihat terjemah perkataannya ya sebelum ke Al-Muddaththir bacanya. Ini uh, peringatan Allah supaya bangun, jangan tidur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Muzzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil illa qalila. Kum, bangunlah al-lail malam hari. Illa qalila kecuali sedikit. Wahai orang yang berselimut, ini kepada Nabi Muhammad amarnya. Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Maksudnya, sholat malam ini mula-mula wajib sebelum turut ay turun ayat ke-20 dalam surat ini. Setelah turun ayat ke-20 ini, hukumnya menjadi sunnah. Awalnya wajib untuk Nabi ini ya. Tapi Nabi tidak pernah ketinggalan sholat malam ini. illa Bangunlah malam hari illa qalila kachwalis sedikit fisfahu awin kusminhu qalila seperdua seperduanya awin kus atau kurang minhu qalila darinya sedikit ini Allah tidak menetapkan beda dengan salat zuhur salat asar salat maghrib ada ketetapan waktunya Allah tahu setiap orang berbeda-beda yang ada yang sakit ada yang berpergian pokoknya tengah malam jam 1 jam 2 jam 3 aja ya hampir mendekat ke sebuah, nah ini itu. Nah itu ya Awil Awzid Ayat empatnya ya Awzid alaihi waratti lil qur'ana tertila Atau lebih atasnya Jadi boleh seperdua, sepertiga atau lebih itu Dan Waratti lil qur'ana tertila Dan bacalah al qur'an perlahan-lahan Bacalah qur'an perlahan di sini. Maksudnya dihafal Nabi tidak pernah baca qur'an Kerana Nabi tidak bisa baca jadi kalau ada orang yang salat pakai Quran berarti bid'ah dong <gitu> ya. Kecuali ditempel di, di atas Nabi tidak mencontohkan Kenapa kalau belum hafal harus dibaca di dalam sholat Kalau belum hafal Kalau sudah hafal baca maksudnya disini dihafal gitu. Ada seh-seh itu di tanah suci juga ada ya di depannya gitu. Tapi tidak ngebet gitu ya Tidak megang Quran ngebet Nah gimana Seh itu hafal jadi ada ada Quran di depan itu hanya untuk menjaga aja kalau terjadi kesalahan diingetin kadang-kadang di belakangnya gitu. ini bangunlah untuk salat malam pada malam hari kecuali sebagian kecil Iaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan jadi kalau belum baca belum hafal ya baca setelah salat malam baca lagi Quran gitu ya itu baca Quran kita kan ada ada Quran ada tulisannya ya itu walaupun ini kan Quran ini bid'ah di zaman Nabi nggak ada makanya waktu mau dikumpulkan nggak mau kan sekretaris Nabi itu Ja'ib bin Sabit nggak mau ini bid'ah tapi gimana orang penghafal Quran sudah kor sudah ini semua sudah wafat ya ada ada yang jadi suhada syahid, dia ya? mati di bedan perang wafat di bedan perang nggak inna sanulki alaika qawlan thaqila sesungguhnya sanulki kami akan menurunkan alaika atasmu kepada kepada kalian kepada qawlan thaqila perkataan yang berat nih bangun bangun akan menerima wahyu ya itu sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu in inna gitu bacanya jangan inna Inna shi'at al-layl hia ashad wat awa akh, wa akh wa muqila. Sesungguhnya bangun malam. Inna naa, inna al-layl. Sesungguhnya bangun malam adalah lebih berat wat an, lebih kuat wa akhwa muqila dan lebih teguh, lebih terkesan ucapan. Jadi kalau bangun malam tu berat, tapi membaca Quran apa di malam malam lebih berkesan. Sungguh beban malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacalah di waktu itu bacaan-bacaan itu di waktu itu lebih berkesan. Inna lillaka fiddahisabtawila. Sungguh bagi kamu ya, pada siang hari sabahl banyak urusan. Tawilah panjang. Jadi kalau malam, kalau siang kamu dah bisa makanya bangun malam untuk bermesraan berhalnya dengan Allah. Salat malam yang yang panjang, baca Quran yang panjang. Nah itu ya. Karena siang kamu banyak urusan. Allah maha tahu itu. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan urusan yang panjang. Maka bangunlah malam, salat malam. Walku lisma rabbika watabat tal ilaihi tabtilla. Dan sebutlah nama Rabb, nama Tuhan kamu. Wata batal dan beribadahlah ilaihi tabetila kepadanya dengan sungguh-sungguh beribadah. Dan sebutlah nama Rabbu, nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriki wal maghribi la ilaha illa huwa fatta wakila. Rabb, dialah Rabb yang memiliki timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain dia maka jadikanlah dia sebagai pelindungmu fattakhidh huwakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila dan bersabarlah Muhammad ini kepada Muhammad kepada Nabi kan sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik gitu ya mudah memahaminya terjemah perkataannya sedikit demi sedikit ini dan baca Quran itu jangan hendak cepat-cepat. Waratil Qurana. Qartila. Tartil ya, 10-nya kan jelas tuh. Dia 20-nya ya. Itu tuh. Nah ini. di ayat 20-nya. Ah di Alima allan tuhsuhu fataba'alaikum. Nih, faqra'u ma yassara minal Qur'an. Nih, ya. Dia mengetahui bahwa tidak kalian tidak kalian dapat tentukannya maka dia terima taubat. Alaihi wasallam. Fakroh um maka bacalah ma'asya soro mil Quran apa yang kamu mudah dari Al Quran. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiga dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Jadi ini boleh jam 2, jam 3, setengah 3, setengah 2. Nah ini, tidak ditentukan. Maka dia memberi, memberi peringatan kepadamu. Karena itu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Ini amar perintah ya. Al-Amzulil wujud. Jadi kalau tidak bisa, ngapain yang susah-susah? Orang bacaan yang juga belum benar, ngapain? Kecuali sudah bagus, sudah benar, baca. Baca dihafal itu dia baca kalau sudah benar si silahkan juga tapi jangan ngebet gitu ya ditempel di depan lah gitu karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di muka, mencari, di muka bumi mencari sebagian karunia Allah jadi ada yang tengah bepergian dan yang lain berperang di jalan Allah maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran nah mentang-mentang ini bacanya al ikhlas anas aja makanya tingkatkan apa kualitas bacaan kita sampai-sampai malaikat itu bingung mau sholat ya iya pasti deh malaikat sudah nyatet bacanya kalau nggak anas al ikhlas al kafirun gitu ya. nggak, nggak batal nggak salah cuman ya tingkatkanlah jangan itu-itu aja bacaannya gitu ya walaupun memang nabi seringkali memakai bacanya itu seringkali sampai sholat fajar itu Siti Aisyah bingung apakah Nabi ini baca surat apa tidak gitu. Karena saking cepatnya yang dibacanya umumnya Al-Kafirin sama Al-Ihlas ini. Bahkan Al-Ihlas itu kan baca Al-Ihlas tiga kali sama seperti satu tamatan Quran. Tapi kita ingin meningkatkan kualitas bacaan jangan itu-itu aja, gitu ya. Baca yang lain juga. Nah ini. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjaman itu apa ya? Untuk masjid, untuk anak yatim, pesantren, rumah yatim, untuk uh, anti jowa dan segala gitu ya kebaikan ini. Jadi bukan berarti Allah butuh pinjaman, bukan. Kita menolong sesama kita, Allah suka. Nih, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Astagfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Nabi itu tidak kurang dari 100 kali istighfar ya. Kita merasa enggak enggak punya dosa, enggak pernah istighfar. Baik. <tuh> Untuk bacaannya dituliskan ya berikutnya ini kalau tadi yang ya disuruh bangun Wahai orang yang berselimut, di sini juga, ya ayuhal mudasir, sama juga, wahai, wahai orang yang ber, berkemul, berselimut juga, ya, disuruh bangun, nih. jadi jangan tidur terus, hmm, waktu malam ya, karena waktu malam itu sangat berarti beribadah, itu sangat, apa ya, dekat dengan Allah, kalau siang kan banyak kudaannya, baik, dilihat ya, surah ke tujuh puluh empatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal mutaffir jangan mudhasir maaf ibu dan bapa kalau memang baca ini masih susah memang ini sulit ya bila dibandingkan dengan surat Suratul baqarah jauh, itu ya. Ini agak sedikit sulit, tapi tidak masalah ya untuk belajar. Karena ada variasi-variasi. Kalau belum bisa pun nanti coba dihentak. Coba nanti datang ke Taalim di Rukyah ya. Banyak kok di kayak kemarin di Sabri di Multika. di mana alhamdulillah yang biasanya sulit membaca kok jadi mudah saya juga nggak ngeri kenapa. Nah Inilah, karena kita sebelum sebelum belajar berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepahaman. Berikan kecerdasan, berikan kemudahan dalam memahami firman-firmanmu. Dan jadikan kami sebagai orang yang paham dengan firmanmu dan bisa mengamalkan. Angkat segala penyakit yang ada di, dalam diri kami. Kesusahan, kesulitan, apapun. Karena hanya engkau lah yang memberikan jalan untuk kami. Itu. Jadi dengan itu mudah berkata-kata. Memang harus berdoa dulu ya. <tuh> Kita kan diingatkan. Sebelum berjalan aja kan. Sebelum jalan bekerja hari ini berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haulah walakua ya, taillah bila. Itu ya. Bertawakal kepada Allah. Ya, jangan main pergi berangkat kerja aja nanti tidak dapat hasil. Kalau dah dapat hasil nanti habis di jalan. Ya. Ya ayuhal mudasir mud mudasir. Ya, itu ya. Tapi jangan jadi kolkola ya. Ya Ya, ayuhlah mendaksil, Qom faanhir, wa Rabbka fakabir, wa sihabka fatahir, wa siha, wa siha, Ingat ya? Hentakan ini tidak boleh ada setelah ibu dan bapak lancar membacanya, yang diangkat penyakitnya. Nggak usah, nggak boleh ya, nggak boleh ada. Ini hanya untuk terapi latihan aja, karena sudah terbukti, orang yang susah membaca menjadi lancar membaca. Ini alat aja wasilah ya. Jangan baca Quran pakai gini-gini, jangan berisik. Ini hanya untuk belajar. Makanya tadi kan nggak pakai. Ini karena untuk direkam aja untuk latihan ibu dan bapak di rumah. Ini nada-nada nada-nada Quran. Itu lagunya gampang nanti. Yang penting nadanya sama dulu. Nah, enggak boleh merubah nada. Lagu mah apa aja kan. Versi Muammar, versi ini, versi itu kan banyak ya lagu itu. itu. Kita yang penting nadanya dulu. Ayat ke 4. Wasiyya <Syurga> wasiyabaka fathir fal ayat lima, agak sulit ini. Warujza fjur. Buktikanannya kalau enggak sulit. Oi, saya mah gampang. Berarti ibu bapak memang sudah pintar, sudah jelas. Warujza jim kenapa? Kenapa? Susah. Hurufnya bertasydid. Kurus hurufnya sama mirip antara jim dan zai. Jimnya kol-kola, zai ya, enggak. Coba. Sudah kol-kola harus zai. Kalau sekadar bunyi mah gampang. Wa al-Ru'j'za fahjur. Wa al-Ru'j'za fahjur. Wa la, Wa la fasbir, Tastakfir. Tastakfir. Fa idza luqira lagi nih, ini udah mulai panjang ujungnya. Madari dari bisukun. Kalau tadi kan pendek-pendek. Walirabbika -pendek. fasbir. Walirabbika <tuh>, fasbir. di sini mulai panjang. Nih. Fa idza Qur. Jadi Madari dari bisukun. Wadhalika yawma izin yawmun asir, asir, alal kafirina gairu yasir. Yang 11, ayat 11 lain lagi. Itu Mbak Iwad. Zarni, zarni, waman khalaqatu wahida, <supaya> wahida triknya lain gitu ya ini pantas saya mah sudah pinter dah Quran dah, hurufnya. tapi bacanya nyambungnya belum bisa nah ini perlu belajar nyambung ini belajar nyambung sekali lagi saya katakan ya hentakan ini tidak boleh ada kalau sudah bagus ini hanya untuk latihan membantu ibu dan bapak nada nada Quran jadi tidak boleh ada tidak boleh ada setelah bacaannya bagus ayat 12 wajar al Wajal, ja'al Wa ja'altu lahu Ma lam Mamduda Wa ja'al Wa ja'altu lahu Wa ja'altu lahu Ma lam Mamduda Wa banina Bukan Wa <tuk> Bukan Wa <tuk> dalnya dal dibaca Diidgomkan Wa mahatu Lahutamhida Di buku pertama ini Dal-keta masuknya idgom Muta Janisyan Di buku lain Muta Koribin Sama saja lah Pokoknya diidgomkan begitu ya Dalnya nya masuk ketak Jadi bukan wa mahatu kol Kuala jadi hilang Wa <tuk> وَمَا هَٰذِهِ ٱلْقُرَىٰ تَمْهِيدٌ وَمَا وَمَا هَٰذِهِ وَمَا هَٰذِهِ تَمْهِيدٌ تَمْهِيدٌ أُمَّ يَبْقَىٰ saya lagi ini azid Jadi sukun gitu Tengah apa tanya satu nah, nanti kalau sudah sentakan saya pukulin bagus Nanti ibu balik pukul saya Bapak pukul saya pakai paralon ya Jangan pakai tangan Kalau kita satu jenis pakai tangan Kalau beda jenis pakai paralon atau pakai pukulan lain gitu ya Jadi untuk menyamakan nada Oke, Kemarin Ibu Sri Umbu Saya di rumah iya saya pukulin anak saya tapi belum bisa bitnya ya, mukul saya dulu sama enggak bitnya, gitu ya. Menarik sekali belajar ini ya. Tapi saya sekali lagi saya ingatkan, ini hanya dalam latihan dan hanya dalam terapi. Di luar itu enggak boleh ya, enggak boleh ada hentakan-hentakan ya. Quran ya baca Quran aja. Nanti kita diomelin orang. Bida, iya ya, memang bida, memang enggak ada di zaman Nabi nya. Ya, ada juga suruh baca, ini ya, ayat 12 nya, 16 nya. Kalah Gana inna innahu kaanali ayatina 'anika kanika orang yang sudah dipukul berasa santakan gini berasa ibu siapin apa aja mau pakai pensil pakai apa kakinya dipukul-pukul gitu untuk belajar git aja ya sekali lagi ini untuk belajar nada-nada Quran mohon maaf ya untuk para yang pintar ustaz ustazah Para ulama Ini hanya untuk mengatakan kami Bagaimana caranya jamaah kami Bisa memahami Quran Bisa membaca Quran dengan baik dan benar Karena sudah 10 tahun Saya memberikan pengajaran Tajwid masih sudah pada pintar Tapi lidah, mulut, bacaannya masih jelek Nah ini Dengan terapi seperti ini Ternyata baru satu bulan berjalan Alhamdulillah ada hasil nah, Tapi tentu setiap program Setiap apapun Pasti ada Uh, ya baik dan buruknya, ada positif, ada lebih dan kurangnya. Oleh sebab itu mari kita lengkapi. Kalau memang ini metode ini kurang bagus, tolong dikasih solusi yang lain, ya. Jadi jangan menyi, jangan apa ya ini. Kita sama-sama berjalanlah, ya. Masing-masing punya jalan, sama-sama tujuannya untuk meraih ridho Allah. Hanya wasilahnya, mudah-mudahan wasilah ini tidak salah. <tuh> baik ibu dan bapak Terima kasih untuk semuanya Jangan sungkan yang menyampaikan saran dan kritik silakan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Jangan sungkan apapun kritiknya Sampaikan yang manis, yang pahit Yang pahit yang saya senang, kalau yang manis mah Biasa saja ya gitu. Untuk perbaikan metode kita ini Alhamdulillah dari saran ibu dan kritik dari ibu dan bapak Inilah jadilah kita seperti ini Kata orang mah lumayan baguslah pendidikan kita Makanya seringkali Belajar Quran yaudah dengerin kayu manis Kita sudah punya nama di masyarakat Alhamdulillah Terima kasih untuk semuanya Bila hitab kual hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayumanis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayumanis pada hari dan jam kerja, Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14, a Jakarta Timur. Telepon 85049028 dan 8507664 dengan Ibu Kaja Astuti. Hari ini hari Selasa, hari ke-18 di bulan November tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di hari Selasa pagi udara yang nyaman sekali... Kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk anda yang berulang tahun Bagi anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, anda bisa menghubungi pesawat telepon kami 85904785 Sekali lagi, 85904785 sudah masuk sekarang Yuk, sayang sekali putus, sudah masuk penelpon pertama tapi putus sekarang masuk penelpon berikutnya Halus, selamat pagi Selamat pagi, Yo, selamat pagi, Bapak Dari Bapak, siapa ini, Bapak? Saya, Bang Udin Bang Udin di mana, Bang? Saya, Bang Udin di Lenteng Agung Lenteng Agung, ya Keluarga sehat semua, Bang Di Lenteng Bang Agung, Bang ada sehat, Alhamdulillah Ada yang ulang tahun ini, Bang Iya, ini ada anak kita, ni Halimat Usadiyah Halimat Usadiyah Ulang tahun berapa? 14 pada hari ini 14, ya? Iya yeah. Iya Setahun ya Iya ya. Sudah kelas berapa sekolahnya ini? Sekarang sekolahnya sudah kelas 3 Kelas 3 SMP ya? Iya 3 SMP ya Iya eh, mudah-mudahan jadi anak yang pandai ya Rajin juga ya Belajarnya ya. Kalau kalau sore ada pendidikan mengajinya dia nih, Halimat risyat dia? Oh iya dia saja sudah hatam 3 kali Alhamdulillah ya, jadi anak soleha insyaAllah ya Pak ya? Iya amin Oh, iya silakan. Kita lagunya gitu pak Bung Tam Nanti pak Bang Udin sendiri yang ngucapin dulu Baru nanti oh, lagunya Iya, iya, iya, iya, iya silakan iya. pak Semoga hmm, uh, Pinter hmm. uh, patuh pada orang tua Betul Iya soleha Iya hmm. dan Lebih giat lagi belajar ya, gitu. Iya insya Allah Amin Iya Hmm. Dan juga untuk minta lagunya, Bung Tam, ya Boleh, boleh lagunya apa, ni uh, ST12 ST12, yang mana, nih, Pak Yang itu, yang lagi ngetop-top, sekarang Yang lagi ya? ngetop ngetopnya ya, ya yeah. ST12, nanti, Bang Udin, diputarkan dia khusus hmm. Untuk halimatus Syakdia dan pendengar yang okay. lainnya, ya? ya Terima kasih, Bung Tam Iya, salam untuk keluarga semuanya di ya, Lenteng Agung uh, Selamat bertugas, Bung Tam Terima kasih, Bang Udin Iya, yeah. silakan untuk penelpon berikutnya Di 85904785 Masuk lagi sekarang, sudah halus Selamat pagi, Radio Kaimanis Halo. Halo, halo. Ini nomornya sudah masuk ya. 857. Ah, saya sebutin malah diputusin. Silakan pendon berikutnya ya. 85904785 kami tunggu Anda untuk ucapan selamat ulang tahun di Radio Kaibales ya. Dan uh, pesan pendek sementara belum bisa uh, operation ya karena apa? Karena ya belum kami buka dan lagi ada sedikit trouble biasanya pagi-pagi. Tetapi kami yakin. Uh, penelpon yang tadi tolong gagang telponnya diletakkan dengan baik ya. Yang tadi enggak jadi telpon. Iya. Yeah. Tolong. Ah, Oke okay. terima kasih. Sekarang masuk. Halo. Putus sayang sekali. 9478 sekian-sekian putus. Sekarang masuk lagi penelpon yang lain. 9956. Halo. Halo. Halo. Yo. Selamat pagi dari siapa nih? Winda. Winda di mana, Win? Di Seramo Pala, Pulau Gebang. Pulau Gebang ya? Ya Iya, yang ulang tahun siapa, Win? Saya sendiri. Oh, lah, ulang tahun ke berapa? 17 tahun. 17 tahun kapan ulang tahunnya, Win? Sekarang. Sekarang. Selamat berbahagia ya, Win ya. Kau sudah dewasa, 17 tahun itu sudah remaja sudah dewasa dan harus bisa membawa apa hal-hal yang baik untuk dirimu sendiri. Ya, begitu juga untuk saudara-saudaramu serta orang tuamu ya? ya. Selamat berbahagia di hari ulang tahunmu, Winda. Saya minta lagu enggak? Boleh apa lagunya? Tiket. Eh? Tiket. Tiket? Ya. Yang mana nih? Ya, kamu yang bisa. Eh? Hanya kamu yang bisa. Hanya kamu yang bisa, yang orang lain enggak bisa deh ya. <laughs> Oke okay, deh. Oke, okay, Bin. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya kami tunggu Anda di 85904785 sudah masuk lagi sekarang kami angkat. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, pagi. Iya, dari siapa? Dari Ibu Ida nih. Om. Ibu Ida di mana nih? Di Buku Bima, Kota Legenda, oh, Tambun. ya. Keluarga Bidu. sehat semua, Bu Ida. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Bidu. Yang ulang tahun siapa pagi ini? Saya ini, Om, yang kedua. Mm -hmm. Usman Abu Bakar, ya. Usman Abu Bakar. Bidu. Ulang tahun keberapa, nih? Yang kedua, Om. Kedua, ya. Oke. Kali lagi ibu ibu suketnya. Ah ha, ha, ah ha, ha. sehat anaknya ya. ya. Okay, silakan ucapannya, Ibu ya, Ida. Selamat malam buat ibuade. Selamatnya mm -hmm. umur. Nampak mm -hmm. sayang sama Umi, Abi, Alf. Semua semuanya ni. Hm, mm, untuk semuanya ya. Iya. Mm. Bukan katanya katanya mengucapkan ini Eh? <tuk> <tuk> Mana dia kak? Bukan apa-apa. Eh malu. Eh malu nggak apa-apa deh. Iya. Lagunya, apa eh. ini yang suka, Usman Abu Bakar suka lagu apa nih? Ya, masih. Ya, oh, eh. masih. Masih. Kakaknya yang mahasis. Iya, kerinduan itu ya. Oh, iya. Bukan, ini jangan, Om. Ha? Kita doanya, Iya, doanya rajin belajar untuk Usman Abu Bakar ya. Jadi anak yang pintar ya. Jangan ya, bandel dan harus nurut sama orang tua ya. Iya, terima okay? Oke. Okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagu dulu, oke. Okay? Thank you.